Əziz, mühtərəm müsəlman, qardaş və bacılarım, hamın üstünün Allah'tan xeyir, bərəkət, əminəmanlıq, rəhmət dileyərək dua edirəm. Əsələm əleyküm və rəhmətullahi və bərəkatuh. Və həmşəki kimi size Allah'tan qorxmağı, fəqvalı olmağa nəsiyyət edirəm. Allah bizim halmızı müttaqələrdən etsin. Bu fəsildə Buxari rahiməullah quşun qəfəstə saxlanılması barədə hədis gətirir. Yəni, fəsilin adı belədir, amma hədis tamamilə başqa mənadadır. Peyğəmbər səhəllən bir gün Əbu oğlunu görür Əbu Umeyr Dəyir ki, balaca quşla Nüğeyr deyilir quşa Oynayır Və sual verir Ki, ey Əbu Umeyr Nüğeyr'in başına nə oynaşdın? Nə etdin? Başka rəvayətlərdə gəlib ki, quş O qədər oynayır ki, quş ölür Bu hədistən alimlər bir neçə var çıxarıb və bu faydalardan biri də azablıqda yaşayan bir canlımı zorla qəfəsə salıb orada saxlamaz zayiz deyil. Lakin qeyd etdiyim kimi alimlər bu hədistən onlarla nəticələr çıxarıb. Fikr məsələləri ilə bağlı nəticələr Və çox gözəl bir hadisədir bu hədislə bağlı. İmam Şafii, rəhməlullah, Ahməd ibn Həmbəl, rəhməlullahın evinə qunaq gəlir. Qunaq gəlir və Ahmədin qızı elmli qız olur. Elmi sevən, hədisi çox istəyən bir şəxs olur pərdən raxasından şafiyinin nələr etdiyini izləyir izləyir ki ondan neysə bir fayda götürsün elmindən, hərəkətlərindən bir fayda götürsün çünki daimə işidir ki atası Əhməd şafi için dua edir dua edir deyək Allah onun elmini artır və nəhayət axşam düşür yatmaq vaxtı gəlib çatır hər ikisi yerinə uzanır qadın izləyir görsün bəlkə şafir əhim Allah gecə namazı bulacaq neçə rəkət, nə qədər müddət görür ki, heç məq səhərə qədər yatdığı gözlərini o görsənir bizim gözümüzə çox şey görsənə bilər Görür ki, səhərə qədər yatdı və səhər qalxıb dəstəmaz almadan namaza getdi və təəccüblənir Batası namazı qılıb qayıtdıqdan sonra deyir ki Budur sənin alim dediyin şafi bütün gecəni yatdı səhər durub dəstəmaz almadan namaza getdi Və Əhməd Rahimahullah deyir, ola bilməz Burada neysə bir sir var Gələk onun özündən soruşaq gəlir ona deyir ki, bəs belə-bələ baş verib, qızım səni üzləyib ki, səndən faydalansın. Onun dediyinə görə, səhərə qədər yatmışsan sonra və dəstəməz olmadan durub namaza gitmişsən. Şafi-i rahim Allah ki, Sübhan Allah, mən səhərə qədər yatmamışam. Və ayə qoxuduğun hədistən səhərə qədər 60-a yaxın fikh məsələləri ilə bağlı nəticələr çıxarıb. Bu qısa bir hədistən 60-a yaxın nəticə. Burada çox, çox faydalar var, bu hədisədə çox ibrətlər var. O cür elimli şəxsin, o qızın millərlə hadis əzbər bilən şəxsin gözünə imam şafi başqa cür göründür. İnsanın gözünə nəsə, kimsə başqa cür görünü bilər. Ancaq həqiqəti arıb araşdırandan sonra o qadın başa düşdü ki, ona qarşı düz mövqeyi tutmayıb. Sonraki fəsildə, yalan danışmaq barəsində və yalanın nə zaman danışmağının zahiz olması barədə hədis nə qelədir? Belki Peyğəmbər s.v. buyurur, ki, yalancı o şəxs deyir ki, iki şəxsin arasını düzətsin. İki şəxsin arasında islam etsin, onları barışdırsın. Həmsinin icazə verilir üç şeyli yalan danışmaq. Bu, bir, iki şəxsin arasını düzətmək üçün. İkinci, həyat yoldaşının zərdəsinə və yaxud zövcəsinin həyat yoldaşına. Və xələ məhsqi hədisdə gəlib ki, kişinin zövcəsinə, zövcəsinin də öz ərinə yalan danışması caizdir. Amma hansı yalan? Fəsada gətirib çıxaran yalan, yoxsa biri birində birinin digərinə məhəddətini artıran yalan? İkinci növ yalan caizdir. Həm qadın yoldaşına, həm də kişi zövcəsinə məhərbətini artırmaq üçün yalan danışa bilər. Amma səsat öyrətmək üçün aldatmaq zahiz deyil. Qənaiyyət üçüncü düşmənə yalan danışmaq zahizdir. Düşmənə əsir düşdükdə yalan danışmaq müsəlmanların yerini onlara xəbər verməmək zahizdir. Təəssüb ki, bəzi müsəlmanlar görürsən ki, heç müharibə baş verməyib. Əminəmalıqda o da ola düşmələrə elə sirlər, elə şeylər gedib danışır ki, hətta nəinki olan şeylər artıq röhtanlar da danışıb, fəsad görədirlər, Allah onlara hidayət versin. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bizə əmr edir, əmr edir ki, doğru danışın. Həqiqətən doğru danışmaq sizi xeyrxaklıqa aparır xeyrxaklıq da sizi cənnətə aparacaq və insan o qədər doğru danışır ki nəhayət Allah dərgahında doğru danışanlar siyahısına düşür siddiq kimi adı oraya yazılır və əksi, yalan danışmaqdan çəkin bunu da Peyqamber 6 yalan danışmaqdan çəkinin əqiqətən yalan danışmaq günaha, fəsada aparır Və bu günahlar insanı zəhənnəmə sürüşləyir. Və insan o qədər yalan danışır ki, yalanı o qədər adiləşdirir ki, ahirda mənayət Allah dərcahında yalancıların siyasına düşür. Kəzzəb kimi orada qeyd olunur. Və müəllif Ruzu Allahın ayəsini qeyd edir. Çox gözəl ayədir, çox münasib ayədir. Allah fəlir, yəyyələzəni əmən ittətullah və kunu maəs İman gətirenlər Allah'tan qorxun və doğru danışanlarla bircə olun Kimlərdir doğru danışanlar? Kimlərlə biz olmalıyıq? Allah kimi, kiminlə olmağı bizə əmr edir Nəfi, rəhməhullah İbn-i Umarqələsi Deyir ki, doğru danışanlar Peyğəmbər s.ə.v Onun sünnə və O'nun sahabələridir. Ehl-i sünnə vəl-cəmə. Peygamber-i səhətələmin yolunu zamana çəkilində gələnlər. Onlarla bircə olak. Onlar, onlar həl-hazırda bizim aramızda değil. Ne Peygamber? Sallallahu aleyhi və səlləm. Ne de sahabələri? Radiyallahu anhım. Bizim aramızda değil. Amma Allah bizə emr edir, onlarla olmaq. Resməni biz necə edirək ki onlarla olak? Onların yolunu tütsak, onlarla hem bu dünyada həm də qiyamətdə bir olacaq. Vazib deyir ki, onların zatının yanında olasan. Vazibdir ki, onların yolunda olasan. Ki qiyamət günü ədədiyyətdə onlarla bir yolasan. Peygamber Sallallahu Səlləm Peygamber Sallallahu Səlləmin yanına biri gəlir. Dəl ki, ya Rasulullah, haladırda biz səninləyik. Səni görürük. Gəldiniz, rahatlaşır evə gedib təşkilikdə olduqda səni görmədikdə çox darıxırıq səni görməyincə rahatlar tapmırıq xüsusən özünə aid edir ki səni gördükdən sonra daha haqlaşıram amma mən bilirəm ki sən də öləcəksən mən də və sən cənnətə düşəcəksən özümə xas ən ucanaq ama mən insa Allah bilir hara düşəcəm Ya qorxuram ki bir daha səni görməyim. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ona heç bir zaman Çünki Peyğəmbərin sallallahu əleyhi və səlləmin adətindən ki, qeybdən nəyisə desin. Allahın izni olmadan, ona dəy gelmədən qeybdən nəyisə demək onun adətindən deyildir. O gözləyir o vaxta qədər ki Allahstan o da ona Allah təala da ayan Səvabının ixtisasına imanına görə nazil edir və bu ayədə deyir ki: "Əməni yəslə və rəsuluhu fə uləykəməlləzən əmənəllahu əleyhim minə nəbiyyīn və səddiqīn və şəhədā'i və səlihīn." Və həsm uləykə rəfiqə. Kim Allah və rəsuluna itaat edərsə, onlar peyğəmbərlərlə, səddiqlərlə, şəhidlərlə nə gözəl dostlardır onlar nə gözəl dostlardır Allah bizi onlarla birgə etsin Amin. həmsinin <coughs> yalan danışmağı darəsində Abdullah bin Məsud radiyallahu anh deyir ki nə ciddi şəkildə nə də zarafatla yalan danışma zarafatın da gələk doğru olsun zarafatın da gələk doğru olsun hətta əvladına Gəl, mən neyse neysə verim deyib, sənin yanına gəldikdən sonra onu aldatma. buhari ı Rəhmi Allah uzun məsafəni qət edib, hədislər öyrənərdi. Uzun müddətdə, 10 gün, 15 gün, müəyyən bir məsafəni qət edib, hədis öyrənərdi. Və gəlib, bir gün, görür ki, bir nəfər, bu hədisi bilən şəxs, Heyvan aldadır, elinde hiç ne yok ama elini böyle tutur ki şu elinde neyse var ki heyvan onun yanına gelsin. Özözme şükürleşir ki heyvan aldadan insanları da aldada ondan hadis götürülür. Belki de bildiği hadis sehri hadisiydi. Ama bu hareketin yorundan hadis kabul olunmadı. Ona göre biz Müslümanlar neyin bağısına olursa olsun Malzəzələtimizdən məhrum olsak da belə, heç vaxt yalana getməməliyik. O etibarı ilk növbədə Allahın dərcahında olan qarşısında. Sonra isə insanlar qarşısında qədə itirməyək. Bitirsəniz, Allah subhanətə alə sizi dünyada da, qaxirətdə də rüsva edəcək. Allah biz bundan qoruşun. Amin. Sonra sədir barəsində hədislər gətirir. Səbr və əxlaqdandır Xüsusən də Səbrin O növü ki Sənə əziyyət verilir Sənə əziyyətlərə səbr edirsən Səbr istəndir Allahın buyruqlarını yerinə getirməyə də Səbr etmək Sən namaz qılmaq, oru tutma Ona hər kəs batarmır Hər kəs ömrünün axırına qədər namaz qılmır Görsən ki Bəziləri namazı tərk edir Mürtəd kimi ölür yaxud fasiq, asi kimi ölür. Səbr edib ömrünün axırına qədər Allahın buyruqlarını yerinə edilmək və ya qadağan etdiyi şeylərdən səkinmək görürsən ki, dözə bilmir, nə vaxtı şərab içir, sigərət çəkir, zina edir və deyir, nəfsin zəifdir. Halbuki Allah s.ə.qəsi nəfsinin güzünü satmadığı bir şeydən artıq bir şeylə yükləmir. Güzü satmadığı bir şeyi heç kəsə yükləmir. Amma bu fəsildə əziyyətlərlə bağlı olan səbirdən söhbət gedir və Peygamber s.a.v. deyir ki o müəmin ki insanlar arasında gəzib dolanır onların ona verdiyi əziyyətlərə səbr edir. daha xeyirlidir nəinki o müəmin əziyyətlərə məruz qalmamaq üçün insanlardan qaçır. İnsanlardan qaçır. Xüsusənə dəvət etməkdən qaçır, dəvət etməyir ki, mənə əziyyət verərlər. O əzab əziyyətlərə mən necə dövdəcəyəm? Və zəkər əziyyət olmasaydı, onda o imanın şirinliyini olmazdı. İmanın şirinliyini insan dadır ki, bu əzab əziyyətləri görsün təhpələrlə əzab əziyyətə məruz qalır, hər dəfə Allah ona ağına gəlmədiyi bir yerdən yol açır və beləliklə onun imanı artır. O Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm nə deyir? Deyir ki, Peyğəmbərlərə ən çox əziyyət çəkən Peyğəmbərlərdir və onlara oxşarlar və oxşarlar. Onlara oxşarlar. Sizin əzab əziyyətiniz artırsa imanınıza, elminizə görə günahınıza göre yok imanınıza, elminize göre azab aziyetiniz artırsa bir iki peygamberlere yaxınsınız günahlarınıza göre elmi, azab aziyetiniz artırsa bir iki iblise yaxınsınız Allah bizi onlardan korusun iki misal gözel misallar o misallardan biri Allah'a digeri ise peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme aittir Və sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, Allah kimi heç kəs səbirli olabilməz. Allah kimi heç kəs səbirli olabilməz. Allaha şəhik qoşurlar, əvlat qoşurlar, onu tərk edib, bitlərə müraciət edib, ona dua edirlər, amma Allah onlara yenə Can verir, Ruzu verir, Övvaz verir. Kim, insanlardan kim belə sabirli ola bilər? kim ona bir əziyyət versin, o da qayıdib ona bir mükafat versin. Nadir hallarda, nadir hallarda o da Allahın istiqamət verdiyi, doğru yola yanaqdıyı şəx, bir iş tuta bilər. Məsələn, Həsən-ül-Baxri al Rahman Allah Dəşidir ki, bir nəfər onun qeybəti nedir? Ona dörddan, qara yaxır. Vakim bundan qəzəbləmdir. Bunun ərazini çıxmağa çalışmır. Əslini ona hədiyə göndərir. Bu şəxs təəccüblənir ki, bu nədir? Nəyə göndərir? Nə, Nəyəmişəm? Nəyə görə? Özlə təəccüblənir. Özlə bilir ki, heç bir yaxşılıq etməyir ona. Pislikdən başqa. Pək gəlir, hədiyəni götürüb gəlir onun yanına. Deyir ki, bu nədir mənə göndərim sən? Nəyə görə? De Kiyamət günü sən bu hərəkətə görə mənə öz savabından hədiyə verəcəksən, mən də sənə indidən hədiyə verirəm. Həzamın basrı bunu onu təhdib etmək üçün etmir. Əksinə, onu tərbiyyələndirmək üçün. Tərbiyyələndirmək üçün bir ki, qeybətdən, göhdandan uzaq olsun. İkinci hədis, Abluva ibn-i Mesud radiyalarını verir ki, Peygamber sallallahu əleyhi və və bir müddətdən sonra narazı olanlardan biri başladı ki, "Bəs bu nədir? Peygəmbər bizə layiqincə gənimətdən verməyib. Biz layiqincə qiymətləndirməyib." Sahabələrdən biri dedi ki, "Vallahi mən gedib bunu peyğəmbərə çatdıracağam." Sahaba də Peygamber sallallahu əleyhi və səlləm çox istəyir. İstəmir ki, onun barəsində kimsə nə isə oltacaq söz desin. Lakin sahabə gəlib bu sözü ona çatdıranda Peyğəmbər s.ə.v. dərhal qəzəblənib Həmin o şəxsi təhdir etməyə başlamadı Bəziləri kimi Əksinə Dedi ki Əvvəlsə qəzəbləndi Üzünün rəngi dəyişdi Qəzəbindən Sonra dedi ki Mənim qardaşım Musa Bundan da çox əzabəziyyətə məruz qaldı vaxta səbət. Fərsəvatlıqla o şəxsə heç bir yurd. Bu idi onun axlağı. Ona əziyyət verənlərə qarşı hidayət səhnək, doğru yol istəmək. Və biz də Peygamberimiz sallallahu əleyhi və səlləm yolunu gediriksə, üzə gələn əzab-əziyyətlərə səbir etməli və əzabəcət verənlərə hidayət istəməliyik. Amma onlar da bilsin ki Allahın belə bir ayəsi var, Əhzab Sürə 38-ci ayə belə bir ayə Allah teala bu ayədə dir ki وَالَّذ۪ينَ يُعْضُونَ الْمُؤْمِنَّا وَالْمُؤْمِنَاتِ بِخَيْرِ مَتَّسَبُوا فَقَدْ يَحْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَاِذْمَا عَظِيمًا Fekəsler ki mümin kişiləri və mümin qadınları etməlikləri bir iştəm etirir Əziyyət verir, qınayır, təhdir edir. İstənilən əzəb növündən onlara edir. Onlar sadəcə qıhtan etmiş, öz zərlərinə açı qaydın bir günah qazanmışlar. Ki buna görə qəmət günü cavab verməli olacaqlar. Növbəti fəslində Peygamber sallallahu aleyhi və səlləm İslah barədə danışır və deyir ki, sizə elə bir əməl barəsində xəbər verinmi? Sizin üçün namaz kılmaqdan, sədəqə verməkdən və ve oruç tutmaqdan da xeyirli olsun. Subhanallah. Namaz kılmaq, oruç tutmaq və ve sədəqə verməkdən xeyirli olsun. Sözsüz ki, burada nafilələr qəst edilir. Sabələdir, bəli, ya Resulullah deyir ki, İki şəxsin arasında sülh varpa etmək. Onları bir-birinə barışdırmaq. Və Ənfal surəsinin birinci ayəsini də müəllif gətirir. Bu ayədə Allah Allah, Allah deyir Üttəkullaha və aslihun zətə bəydikum. Allahdan qorxun və öz aranızı düzəllin. Bir-birindən inciyənləri, sənləri barışdırın sonra həmsinin əxlaqdandır ki yaxan adamların vəfat etdikdə özünü ələ ala biləsən özünü idarə edə biləsən və eyləcə də başqalarının nəsəbinə ailəsinə əcdadına sataşmayasam Peygamber s.ə.v. deyir ki, mənim ümətin iki şeyi tərəkəkməyidir. Diyəhə yaz tutmaq. Bura nələr aiddir? Yaz tutmaq caizdir. Qadına da caizdir, ərdə 10 gün. Kişiyə də caizdir, rəxmə ondana qədər. Amma bura nələr aiddir? Üzü zırmaq paltarı cırmaq, saçı yolmaq, səsi qaldırmaqla ağlamaq, havına qola həddi aşmamaq şəhəti ilə və s. dövründə olan əməllərdən etmək buna aiddir. İkincisi, kimisə nəsəbinə onun ailəsinə sataşmaq. Yəni, demək ki, o filan ailədəndir. Necə sahabələrdən biri digərində deyir ki, ey zənzi balası. Qara, qara olur, anası da qara, o da deyir ki, ey qara, yani, zənzinin oğlu Rasulullah sallallahu sallallahu sallam qəzəblənir. Deyir ki, inə kəmrə un, Səndə hələ cəhiliyyət qalıb. Və sizdə də, mənim özümdə də əgər cəhiliyyət övründən hansı davamətlər qalıbsa, telesin o alametleri terk edesiniz. O alametleri de terk etme için o alametleri terk edenlerle oturup durmak lazımdır ki onlar size tessir etsin. Ama o alametleri yani o zahiliyet emellerini edenlerle oturup dursanız onlar size tessir edecek. İzin göreceksiniz ki siz de zahisiniz. Elimden de durursunuz ama ağzınızdan çıkan sözler zahillərin sözləri təhqir və s. Kafir, müşrik, müafiq müsəlmana belə sözlər demək yaraşmır. Sonra müsəlmanın əxvadındandır ki qardaşı ilə tanımasa da onu salamlaşsın və fəyəndar salasələm deyir ki qiyamətin əlamətlərindəndir ki, biri digərini salam verəcək, həmin şəxs verəcək. Bu, niyə mənə salam verir? Tanıyır məni. Bu, qiyamətin əlamətidir. Qiyamətin əlamətidir ki, hazırda bu baş verir. Amma, tanıdığına, tanımadığına salam verməlisən. Allahın uyurduğu şəxslərə. Qiyamətlə səlləmin uyurduğu şəxslərə salam verməlisən. Yerdə qalanlara isə Ancaq, və aleykum, demək ki, Sonra, həmin bu fəsildə Peyğambar s.a.v. deyir ki, ey müsəlmanlar, bir-birinizə nümkürət etməyin, bir-birinizə pahıllıq etməyin, bir-birinizə arxa çevirməyin və ey Allahın qulları, qardaş olun. Qardaş, öz müsəlman qardaşını üç gündən artıq salamsız, çalamsız bıraqmamalıdır, tərk etməməlidir. Lakin burada bir şey başa düşmək lazımdır. Bu günah yazılır o kimsələrə, o şəxslərə ki, onlar bilərəkdən bir-birinə qarşı nifrət edir, bir-birinə axa çevrilirlər. Lakin hərda elə bir vəziyyət olur, elə bir hadisələr baş verir ki, biri nə qədər çalışır ki, digərlə yaxınlaşsın, suysəndə qohumlar onunla qalagalarında buna təsadüf edilir. Biri çalışır ki, yakınlaşsın, lakin ikinci tərəf onun özündən uzarlaşdırır. Və bu zaman artıq o hər cür yox, məhcur hesab olunur. Tərk edən yox, tərk olunan hesab olunur. Və ona da bu əməlinə görə günah yazılmır. Çünki o bacardığını etdi, lakin istədiyini nail olabilmədi. Bir Görün. Fark etməyin növlərindən birinin çox gözəl manisi verir. Ərəbzə Hayşər rəziyəllahu -hə, <coughs> ki: Peygamber sallallahu bir gün mənə dedi. "Ey Ceyşe rəziyə, -hə, mən biliram sən nə vaxt razı qalarsan, nə vaxt da bəzərlənirsən." Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Hayşər Nədən bilirsən ki, mən qəzəblənirəm ya razı qalırım? Belki sən razı qaldıqda deyirsən ki, bələ, və Rabb-i Muhammed. İlədir, Muhammed-in Rabbinə olsun ki, bələdir. Amma qəzəbləndikdə deyirsən ki, lə, və rabb Xeyr, İbrahiminə Rabbinə anq olsun ki, bələdir. Ayşə Rabiyyəlləhə gülə-gülə deyir ki, ya Rasulullah, mən sənin ancaq adını tərk edirəm. Subha Allah. Özünü ki, Ancaq adını tərk edirəm. Bununla da öz qəzəbini göstərir. Sonra, bu çox şiddətli ədisdir. Peygamber bir kimin öz qardaşını bir il tərk edərsə, sanki onun qanına xıxmış olur. Bir il, iki il, üç il, 4 il, tərk edənlərin halı nizə olur qəs. Allah hüdayə etəlsin. Sonra nifrət barəsində bura yaxlarla əlaqəlinə də istəyir. Nifrət etdikdə gəlbində olanı gəlib nifrət etdiyin adama diyəsən, onunla gül kapasan o əməli, o işi həll edəsən və o nifrəti qəlbindən sıxarəsən lakin nifrəti qəlbində saxlaya-saxlaya onun yüzünə güləsən arxada onun dağınıza başqa bir şey danışarsan bu müsəlmana yaraşmır Peyğəmbər s.ə.v. sizin aranızda ən şər insan kiamətini ən pis insan o kəsdir ki onun iki üzü var bir cənaqın yanına gəlir bir süsvət göstərir Başqa bir cəmatın yanına gelir, başqa bir sıxat göstərir. İki özlü qiyamət ən pis, ən şər insanlar olacaq. Və həmsinin zənn etməkdən də Peyğəmbər Sələm bizi çəkindirir və bu zənn etmək də özlü-özlüyündə əxraqsızlıqdır. Yalnız bura müstəsnadır ki, xoş, gözəl zənn edəsən, o müstəsnadır. Əgər hə sən qardaşın barəsində gözə zənn etsən, buna görə sən qınanmayacaqsın. Ona əsasız olaraq pis zənn etsən, o, xüsusən onun əsasında hökum versən, ona görə Allahın qarşısında cavab verməni olacaqsın. Cənnətin qapıları asılır və hər kəs bağışlanır. Hər kəsin günahları bağışlanır, yalnız aralarında inciyilik olan iki şəxsdən başqa. Yəni, o şəxs ki, aralarında inciyilik var. Biri-birindən küsüb, biri-birindən küsüb. Biri-birindən yox. Biri-birindən küsüb, onlar barəsində Allah-ı Allah mələklərə əmr edir, ki, saxlayın. Hələ onları bağışlamayın. Ta öz aralarında sülh, əmnəmanlıq yaradana qədər hətta heyvanlara qarşı, Peygamber sallallahu aleyhi və səlləm və sahabələr əxlaqla davranmağı bizə törsə edib və hədislərin birində deyir ki heyvanı kəsdikdə onu rahat kəsin çağı itiləyin və onu rahat kəsin və i̇bn Umar radiyallahu deyir ki üməli bir nəfəri görür görür ki, bu malqaranı otarır, amma elə yerdə otarır ki, o yerin otları yararsız olur. Otlamaq üçün yararsız olur. Və səsləyib onu deyir ki, vay sənin alınan, o cür gözəl otları qoyub, heyvanlara niyə əziyyət verirsən? Apar onları, yaxşı yerdə otar. Heyvanlara qarşı, subhanallah, heyvanlara qarşı özəl axtar etməyi bizə <coughs> din əmr edir. Sonra, Həmçinin əxlaqdadır ki, qardaşın üçün nə isə verdikdə onu geri almayasan. Geri alanın məsəli nəyə bənzəyir? Peyğəmbər sallallahu deyir ki, kim hədiyyə verib onu geri alarsa, o itə bənzəyir ki, qusur sonra da qusduğunun yeyir. Verdiyiniz hər hansı bir şeyi Geri almayın Deməyin ki, bunu verdiyim, indi qaytar Sən nə deyil Sən buna layiq deyilsən Subhanallah, vermirsən Allah yolunda O istifadə etsin onları Sonra Möminin əxlaqından danışır Peyyəmbə s.a.v. deyir ki Mömin O kimsədir ki Fəsad törətməyə can atmır və daimə xoşa gələn sözlərdir, xoşa gələn hərəkətləridir. Amma günahkar, fasiko o ki, daim fəsad törətməyə can atır və alçaq işlərə pahıllıqa el atır. Biz üçün hansınla olmaq istəyirsiniz, özünüz bilərsiniz. Həmsinin fəsad törədənlərin üçubundandır. Fəsad törətmək istədikdə, Tama ha arasında çıxıb uşğurur. Ey Allahın düşməni, ey kafir, ey müşrik, sankəs kafirdir, sankəs müşriktir. Ancaq səslənir. Görəndə ki onun səsinə səs verirlər, sevinir. Fikirləşmir ki onun səsinə gözlü ağlıda olanlar səs verir. Allah Subhanahu taala onun mələkləri, möminlər ki səs vermirlər. Çünki Rasulullah s.a. bunu qadağan edir Qadağan edir Qadağan edir və deyir ki İki nəfərdən biri digərini söhərsə günah Söyüş söyleyeməyə başlayana yazılır O vaxta qədər ki Söyüş söylən yəni Kimiki söylür O cavab qaytarmazdır Elə ki cavab qaytardır Ona da günah yazılır və bunu da bir gözəl hadisə ilə yani izah eləmək olar Peygamber s.ə.və qədələ oturur bir nəfər müşrik gəlir Rasulullah s.ə.və təhkir edir və hər ikisi cavab vermir və Peygamber s.ə.və gülümsür gülür qabdan ki ki bu niyə gülür bunu təhkir edir amma bu gülür elə yox o özü özünü təhkir edir Mən bir də də demişəm Görəndə ki, xüsusən Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmi Digər Peyğəmbərləri Səhabələrdən kimisə təhdir edirlər Söyürlər Onları müdafiə edin Amma arxayın olun ki, bu söhüşə görə Onların savabı artır Və təsəvvür edin ki, 14 əsirdir Onların nə qədər savabı artır Qabıbəkri, Öməri, Osmanı, Əlili Xavaiz də deyirlər, kafir də deyirlər Nə bilim, Mürtərdə deyirlər Və görən bu sözlərə görən onlar 14 əsərdir nələr qazanır? Bu davanın hikmətidir. Onlara savab qazandırır. Və Abubakir adiyalarını dözmür. Dözmür cavab qaytarır. Cavab qaytardırda, Rasulullah Sallallahu Sallam qəzəblənir, durub çıxıb gedir. Sonra onu izah edir. Peygamber Sallallahu Sallamə sual verir. Soruşur, Abubakir deyir, sən nə üçün belə etdin? Əvvəl görürdün, sonra qəzəbləndirir. Deyir ki, o səni söyledikdə mələk səni qoruyurdu. O səni heç ne edə bilməzdi. Şeytanın vəsbəsəsidir yalnız. Yalnız və yalnız şeytanın vəsbəsəsi. Lakin sən söhük-söyməyə başladıqda artıq mələk səndən çəkildi. Mələk, murdar, nəcis, naqiz sözlərdən, əməllərdən kənardır. Söhük-söyməyə başlayan kimi çəkildi. Yəni səni qorumadıq. Beyininiz sizə malikləri qorusun. Birinizi ən yaxşı şeylərə, xoşa gələn sözlərə yönəltirin. Təhkirlərə yönəltməyin. Sövhüşlərə də sayın. Sonra Peyğəmbər sallalləyhü əleyhi və sual verir. Sahabələrə deyir ki, bilirsiniz, buğtan nədir? Ölkünə. Dini ən gözəl başa düşənlərə, sahabələrə bir bilirsiniz buğtan nədir? Sahabələr deyir ki, Allah və Rəsul bilir. Bür nəqləğa bax səhabələrdən. Allah və Rəsulu bilir. Rəsulullah sallallahu deyir ki, o şəxs ki, insanlar arasında fəsad törətmək məqsədi ilə dedi-qodu yayır, söz gəzdirir. Bax budur 4-dən döhtan və 4-dən. Və buna aid, yəni bunun bir neçə zürablandırmaq olar. Diqqətlə, diqqət verin, yazınızda təxirəyin lazım olanda onlar barəsində düşünərsiniz sözbaz xəbərçi qeybətçi dedikoducu, fəsadçı, bəxtancı, fitnəkar iftirası və nəhayət iblisin yolunda olan bütün bunlar buna aiddir xüsusən də iblisin yolunda olanlar el məhlinə girişir el arasında arasını vurmaq istəyir Onların cahillər neynə lazım? Ancaq və ancaq el məhlini yoldan çıxarmaq istəyir. Amma biz daim Allahdan dua edib sabit olmalımızı istəyirik və istəyəcək də Allahumma səbbitnə ələl-İsləm Sonra Peyğəmbər s.a.v deyir ki Allah mənə vəhiy etdi ki kim təvədukar olarsa və Allah onun tərəcəsini uzaldar və həmsinin deyir ki, təvazakar olun əmr edir və bir-birinizə qarşı nifrət etməyin loğalanmayın ki, mən iki ildi Quran oxuyuram bir ay Quran oxuyan məndən çox bilə bilməz bununla loğalanmayın Allahın əlindədir hikmət və onu istədiyi kəsə verir. Bir il ya onun ilə ərzində. Sözsüz ki, çalışarsan. Amma o şəxs ki, bir yattım, yuxudan uyandım, hikmət gəldi, göy aralandı, qəlbimə nur daxil oldu, onlara inanmayın. Əməl etməyincə, çalışmayınca, Allah heç kəsək heç nə vermir. Versə də, ancaq Peyğəmbərlərinə verir. Bəni Peyğəmbər s. sonra, bu vaxta qədər Peyğəmbər gəlməyib, gəlməyəcək də. Sonra Xüsusən fitnəkarlar bizim Azərbaycanda və umumən dünyanın hər yerində müsəlmanlar arasında təsad törədir. Və bu fitnəkarlara uymayın. Azərbaycan xalqının parçalanmasına yol verməyin. Allah Ələ bizə bir-birimizi sevməyi əmr edib və Peyğəmbərmiz sallallahu aleyhi və səlləm hər müsəlmanın yaşadığı yerin sakinlərini o yerin torpağını vətənini əhləyəlini sevməyi tövsiyə edib baxın Ənəsi biniməli fələyət edir ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm səfərdən Mədiniyə qayıtlıqda Mədinənin yollarını yaxud divarlarını, yaxud ağazlarını görər və dəvəsini tez sürüb gedərdir. Başqa minin üzərində olsa da onu hərək hərəkətə gətirib tez sürüb gedərdir. Və İbn-i Həcər bu ədis səhi buxarətədir. 1812-ci ədisdir. i̇bn Həcər rahimə deyir ki bu ədis dəlildir ki Mədinə mühtəşəm bir şəhərdir. Və dəlildir ki vətəni sevmək və onun həssələtini çəkmək şəriətdəndir. Fətülbari 3-cü cid 727-ci sayfə Hədisin buna davalet etdiyini həmçinin Mübarəq Furi Töxad-ı Ləhvəli kitabında da təsdiqləyib. 9-cu cid 200-əştad 3-cü sayfə Həmçinin i̇bn Həcər başqa bir hədisin də buna davalet etdiyini qeyd edir. Üməli Peyğəmbər s.ə.v Təbuqdan evinə qayıdarkən sahabələrinə görün nə deyir? Deyir ki, mən Mədinəyə tələsirəm. Yəni, doğma yerimə. Sizlərdən hər kim mənimlə kez getmək istəyirsə, qoy tələsir. Evinə. Və başqa bir rəvayətdə də, bu da Səhəy Buxar edir. Başqa bir rəvayətdə, bu da Səhəy Buxar edədir. Peyqəmbər s.v. deyir ki, səfər, səfər, əzabdan bir parçadır əzabdan bir pahasa əzab çəkirsən səfərdə o, yəni səfər, hər birinizi yatmağından, yeməyindən və içməyindən qoyur hər kim öz təlabatını ödeyib qurtararsa əhli əyalının yanına tələsin baxın, bütün bu adicilər dəlalət edir ki, sən vətənini, vətənində yaşayanları əhli əyalını xüsusən sevməlisən və nə qədər də desələr ki, yox, bu boş şeydir, İslamda yoxdur. Gördünüz ki, səhəyədislər, İbn-i Hədər kimi alim bunu təsdir etdi. Bundan əlavə, insanda fitri dəyərlər var, yəni anadan gəlmə olan xüsusiyyətlər. Bu, bunu təsdir edir. Səfərdə olan, Azərbaycandan kənara səfər edən hər kəs bilir ki, bir mütəqdə aldıqdan sonra vətənin üçün necə bəraxır? Tanışlarının yanına, ailəsinin yanına gəlməyə necə daraxır, necə əsirət çəkir. Bu insanın daxildən olan xüsusiyyətidir. Qaldı ki, vətəni sevmək imanındandır hədisinə, bu hədis uydurmadır. Uydurma hədisdir. Vətəni sevmək imanındandır. Nə üçün uydurmadır? Əvvələ bu hədisin sənədində yalancı ravilər var. İkincisi də, Əsəqani, rəhimahullah, öz əsərində, deyir ki, bu ayətçinin mənası doğrudur. Özü, mətni uydurma olsa da mənası doğrudur. Belə ki, Uzu Allah Bəqələ surəsi 246-cı ayədə deyir ki, onlara o zaman, əl-İslamdan qabaq yaşayanlara deyildi. Deyildi ki, sizə vuruşma əmr olduqda bəlkə vuruşmadınız. Sizə vuruşanlar ki, deyir ki, gedib vuruşaq, qalabaq döyüşək, sizə vuruşma əmr olunanda və ki, vuruşmadınız onlar görün nə verir deyə ki, ne üçün vuruşmayaq ki bizi yurdumuzdan çıxatdılar və oğladlarımızdan didərgin saldılar, ayırdılar bu göstərir ki, onların da qəlbində o vətən sevgisi var idi amma ayənin sonunda nədir lakin onlara vuruşmaq vacib olduğu vaxt içəyərlərindən az bir qismi istisna olmaqla hamısı döyüşdən üzvündən vaxt hər şeyi göstərir və bu onu göstərir ki onların hamısında özlərinin yurduna məhəbbət sevgi var idi lakin onlardan bir qismi həqiqətən imanlı digərləri isə münafid idi baxmayla ki, sevgi var idi Amma münafiq edirlər. Bu, onu göstərir, alim deyir ki, bu, onu göstərir ki, münafiqin, kafirin, müşriqin də qəlbində vətən sevgisi ola bilər. Odur ki, vətəni sevmək imandandır hədisi, uydurma hədistir. Həmçinin vətənin əminəmanlığına, təhlükəsizliyinə, xeyr-bərəkətli olması üçün də çalışmaq müsəlmanın borcudur və biz sevinməliyik. Peyyəmbər s.ə.v deyir ki, hər kim yoxudan o yanıb özünü əminəmanlıqda görərsə və bədənini sağlam olduğunu görərsə əlində o günün yeməyinin olduğunu görərsə bilsin ki, ona dünya bəxş edilib. Dünya, bütün dünya. Bu da səyyədisdir. Həmsinin Ki, biru, wasabiru, varabitu, Allah Subhanahu wa Taala Al-Imran surəsi 203-cü ayədə əmr edir ki: "Ey əlləzin həmən Allah yolunda olan əzab vəziyyətlərə dözün. Sərhəd boyu çeşikte durun, çeşit ekin. Allah'tan Allahdan qorxun, bəlkə necətapasınız baxın bu əməlləri edin bəlkə nizad tapasınız və bu ayəyə münasib Peyğəmbər s.ə.v Səhi Buhar və Müslümdəki ədisini dinləyin Peyğəmbər s.ə.v deyir ki Allah yolunda bir gün sərhəddə keci çəkmək dünya və, dü və onun üzərində olanlardan xeyirlidir Allah yolunda bir gün sərhədi qorumaq dünya və onun üzərində olanlardan xeyirlidir da bu cür olən şəhiddir. Sərhədi biz qormayaq. Və o sərhədi kimi qorusun. Sonra biz necə İbrahim Aleyhisselam Məhkəyə üçün dua etdik. Rica, Rəbbim, bu yeri əmnəmanlı olan bir yer et. Təhlükəsiz bir yer. Orada üzü bərəkət ver. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Mədinə üçün dua etdi. Dedi ki, Mədinə şəhərini əminamlıqlı bir yer, ruzi bərəkət olan bir yer et. Biz də hamsinin və bütün müsəlmanlar hamsinin öz yaşadıkları yer üçün və sائر müsəlmanların yaşadıkları yerlər üçün dua edir. Deməli ki, Allahumma əminnə fi awtanina və əslih əmmetənə və vəlatə və umurunə. وَجَلْ عَزَى بَلَدًا اَمِنًا مُطْمَئِنًا وَسَائِرَ بِلَا بِالْمُسْلِمِينَ يَا رَبَّ الْعَلَمِينَ Allahım, bizim yaşadığımız yeri, vətənimizi əminə mağlı, təhlükəsiz bir yer et, bir ölkə et, orada olan iftiyar sahiblərini indikindən də yaxşı et, həmçinin bizim ölkəni və s. müsəlman ölkələrini, əminəmanlı, sakit bir ölkələrdir. Eləcə də nəsiyyətim sizə budur ki, istər Azərbaycanın daxilində, istəyəsiz Azərbaycandan kənarda, səfərdə olduğunuz vaxt sizin milləti pisləyənin cavabını əxlaqla verməlisiniz bu sizin borcunuzdur və bunu dediyim bir gözəl hadisə yadma düşdüyü deməli təxminən 7 il bundan öncə bir nəfər tələbə yollaşıyım bir masa arxasında mənimlə oturan tələbə yollaşıyım cinsiyyəti, milliyyəti ərəb olan, fəriyyat şəhərindən olan bir ərəb tələbə yoldaşının tanışlıq üçün mənlə soruşdu ki, hansı ölkədənsəm. Dedim ki, azərbaycanlıyam. E mən bununla təxr edirəm ki, azərbaycanlıyam. Xüsusən də müsəlmanam. Dedi ki, nə? Azərbaycan eh Yəni ki Azərbaycan heç kəsə olmayan bir yer Üçüncü millət kimi tanınan bir millət Və s. bu cür Lakin mən onu cavabsız qoymadım Beş dənə cavab verdim Bir-birindən gözəl cavablar Birincisi Allah Ətqiqətlə buyurur ki, İnnəmə əkram axı, İnnəllahi Allah dərgahında sizin ən şərəfliniz, Allaha ən yaxın olanınız Allahdan ən çox qorsanınızdır. Sən demək istəyirsən ki, mənim qəlbimə girmişsənim. Sənin Allah qorxunun mənim təhvamdan daha çox olduğunu bilirsən. Bu bir. İkincisi, yanında oturmuşsanım. Sənin öz ana dilində mühazirə gedir. Mən çatdırıb yazıram. Sən isə məndən köçülürsən. Üçüncüsü, qiymətlərimizdə fərqlər yerlə göy arası qədər fərq var. Xüsusən də ərəb qramatikasından. 10-15 dərəcə qiymətdə fərq var. Nə ilə fərq edirsən? Heç öz dilini yaxşı bilmirsən dördüncü Azərbaycanın İslam alimləri oldu bunun birinin çox, bir çox alimləri oldu bunlardan yalnız birini hədis aliminin o alimin kağıdı hədis kitablarında, xüsusən də Mustah hədis kitablarında qeyd olunur təməli Tədri Gürravi kitabında deyilir ki Əbu Bakır Əbu Bəkır Əl-Bərdici əl, əl adlı alim olub. Bərdic Azərbaycanda Bərdənin Bərdə tanırsınız Bərdənin yaxınlığında yerləşən bir yer adıdır. Və bunu da tədribura 1-ci bir, cil 238-ci səhifədə qeyd edin. Azərbaycan sözünü də orada qeyd edir ki, Azərbaycanın Bərdə şəhərinin yaxal bir yerdir. Və nəhayət beşinci, ahirinci zavab, Azərbaycanın adı Səhiq Buhari və Müslimdə, hədistə qeyd edilir. Əbu Osman Hələyət edir ki, biz Otubə ibn-i Fərqatla Azərbaycanda idik. Ömərin məktubu gəlib bizə çaldı. Buxarı Müslümdədir bu hədis. 5-ci cil 2193-cü hədis və 3-cü cil 1642-cü hədis. Başqa bir hədisdə, Məcmu Azəvad əsərində, bu da səhə hədisdir. 2-ci cil 158-ci səhifədə deyir ki, İbn-i İbn-i Omar, Rədiyəllə Mən dörd ay, yaxud iki ay Azərbaycanda oldum. Namazlarımı iki-iki əsr etdim. İndi göstər görün, hansı hədisdə milyonlarla, heç olmasa zəif olsun. Örə adı var. Bu cür əxlaqla cavab verə bilərsiniz. Ancaq səni belə-belə olasayın. Belə, -belə olasayın. Falan ki, falan ki, bu cür nə? əxlaqsızlıq etməyin. Xüsusən də İslamı hələ yaxşı dərk etməyənlərə qarşı. Sonraki fəsil hələ buna aiddir. Söyüş, söyməmək, ki, məsələ kafir deməmək və Abdullah ibn Məsud rədiyələn deyir ki, Peyqəmbər s.a.v demişdir ki, müsəlmana söymək fasiqlik ona kafir demək isə küfürdür. Şu fərqə, əgər o söyüşə layiq deyilsə, o təhqirə layiq deyilsə, onu təhqir edirlərsə, o şahs təhqir edən şəxs bilsin ki, həmin təfkirlər qayıdı özünə çatır. Onun günahı ona çatır. Hamsini kafir, müşrik deyənsə, bu günah onun özünə çatır və Ənəs ibn Məlik 10 il peyğəmbər sallallahu xidmət edib. Bəlkə mən bir dəfə də görmədim ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm söhüş, lənət etsin, yersiz olaraq Allahın buyurduğu lənətləşmədən başqa Allah qalan müxtəliq yerlərdə lənətləşməni özü buyurur o yerlərdən başqa kiməsə lənət etməyi, kiməsə söyməyi nəyəsə eyb qoşmağı Peyğəmbər s.ə.vdən görmədin Başqa bir hədisdə gəlib ki hansısa bir yemək xoşuna gəldikdə onu yeyərdi xoşuna gəlmədiyi yemək isə tərk edərdik elməzdir ki, bu nədir? Büşürmüsünüz. Və aziləri gəlir, o işı yemək biraz yaxı çoxdur. Və yanır. Və yaxud, və yaxud, və yaxud heç olmasa ki, nə gözəl yemək pişirirsən. Allah sənin əllərini bərəkət versin. Bundan da gözəl pişirəsən. Təəriflə də yalandan. Bu yalan zayizdir ki, o sevinsin. Biraz da sənə nəhəbbət atsın. Ona təhqir etməklə ki, bu nədir? Ağızsın o parasına dəyir deyilsin. <gülüyor> Elə təhkir <etməq> olmaz. Sonra <gülüyor> həmsinin çox gözəl bir ayə var. Daha, doğr daha doğrusu ayənin sonluğu bunu diqqətlə yadınızda saxlayın və həs vaxt unutmayın. Allah Subhanə Teala Qəqərə Suresinin 254-cü ayəsində buyurur ki, والكافرون هم الظالمون كافر لا زالım demə. İndi gəlin baxaq Surə-i İbn Abbas radiyallahu anhuman tələbəsi Quta ibn Əbirbah rahimehullah bu ayə barəsində nə deyir. Deyir elhamdülillahi ləzi qala "Əl-kəfirun humu ə zalim on ham kafir olan. olsun Allah'a ki o kafirlər zalımdır demişdir. Zalimlər kafirdir deməmişdir. Bakın kafirdirsə artıq zalımdır. Ancaq zalımdırsa, sənə nə qədər zülm edirsə Həccac ibn Həccac ibn el Həccac ibn Yusufdan artıq zülm edə bilməz. Nə qədər zülm etsə də O kafir sayılmır. Çünki Əcac İbn Yusufa heç bir sahabə, heç bir alim kafir demədir. Əgər sənə zülm olunursa, haqqın taxtalanırsa, öz haqqını ala bilmirsənsə, xüsusən də, müəyyən məsələlərdə qadınlar öz haqqını ala bilmirsə, nəyəsə məcbur edilirlərsə, Allaha dua etsinlər. Allah məzlumun duasını hamıdan tez qəbul edir başqaları ilə arasında pərdə varsa məzğum ilə onun duası arasında pərdə yoxdur dua etsin və ta qiyamətə qədər Peygamber s.ə.m. ilə onun havusu əqrafında görüşənə qədər səbr etsin və nəhayət, yenə bir əlis və ədisitlə Peygamber s.ə.m. qadağan edir deyir ki heç deməyin, ey kafir deməyin, ey Allahın düşməni əgər belə olmazsa, o sizə qayılar Rasulullah s.ə.v Allah s.ə.v neysə misal çəkdikdə neysə haram etdikdə, qadağın etdikdə bir misal çəkir, kifayətlənir başqa şeylər də ona müqayisə edilir məsələn, şərəbı misal çəkir ki, haramdır narkotik maddələr də buna qiyas edilir beləcə də, ey Allahın düşməni deyə Peyğəmbər salatə misal çəkir, buna indi nə istəyirsiniz ki, yas edin? O şəxs ki, söhüşdə təhkirə layiq deyil, o şəxsi təhkir edərsənsə, həmin bu hədisə, bu mənaya gəlib çıxarar və sənin təhkirin ancaq özünə bəydər. Və Allahdan istəyim də budur ki, Allah subhanətə bizi və bizə röhtan atanları Bizi düzgün başa düşməyənləri ümumiyyətlə İslamdan uzaq cahillərə haqqı haqq hakk olaraq başa salsın, onlara haqqı göstərsin və onları haqqa yunatsın. Həmsinin batili, batil olaraq bizə göstərib bizi onunla uzarlaşdırsın. Subhanək Allahümün həmdək əşkədənlə ilə ilə həmdə əstəğfirələq, həmdək əstəqfirələq əstəqfirələq, həmdək əstəqfirələq, həmdək Mənim yanımda Müsləman bazını söhürürlərsə Mən orada nə idim? Nəyəsə? İşittiniz Sındırasan deyir <gülüyor> <gülüyor> Ancaq o vaxt sındıra ki Sənin Həyat yoldaşına Anana, bazına Kimə sataşdınlar O da bazıdır Müdafiə etmiyorlar Ancaq sındırmaq Həhə <gülüyor> <gülüyor> Allah rizatı üzün. Dua edə bilərsənmi? O qardaşlar ki, həbsdədir, Allah subhanətə alə onların qapısını açsın. Əvvəzinə Allah sizdən razı olsun. Allah onlara kümə olsun. Allah onlara əvvəla hidayət versin. Əgər günahları varsa, ona görə bu müsibətə dütçər olublar, məruz qalıblarsa,